Oi quere aí, araré anda aí. negra la oliva en tu mirada. Boca y tierna la tórtola en tu risa En tu amor peche abierta la granada Barbie oscura en tu frente Nieve y brisa Rostre azul el clavel sobre tu vena Malherido el jazmín desde tu planta dejí junta en tu cara la azucena Dulce amarga la voz en tu garganta Boqui tierna, hojín negra, pecha abierta, rostre azul, barbi oscura, malherida, ceji junta, te quiero, y dulce amarga. ciego por ti, llego a tu puerta, boqui abierta la llaga de mi vida, y alguien dulzo la pena, que la embarga. Oye. Oh, yeah. ustedes y si tienen algún problema no me llamen. Arr. Siempre me andas a chamar, eh, primo aquí, primo a colay. Siempre me andas a chamar, eh, primo aquí, primo a colay. Puerta guinjo taverneiro que me primo de pasaré. Puerta guinjo que do pasar el ara Si, sí, si, sí, me oprima de pagar Vamos, ah, Temos ao outro lado do fio telefónico A Xan Pampín Que ah, que temos mira, que fe, felicitar e, e saudálo Xan, moi boa tarde Moi boa tarde, que tal a todos eh, Ben, ben, grazas eh, a Deus A cousa vai eh, Felicitación, Xan Porque aí okay. lá vai a vir aquí A, a, a unha interpretación bueno, un, un concerto que fará aquí Diante da nosa entidade Rosalía de Castro Precisamente aproveitando Unha celebración dunha paellada Popular Sí, sí, sí. Sí, Ven. la verdad que estamos muy contentos de poder volver a estar ahí reunirnos con, con todos vos. Muy bien, y, sí. y, y nada, vemos este domingo. Vale, escóta, eh, este verán por todo lo alto, ¿no? Este verán, muy bien, muy bien. La verdad que tuvimos muchísimos concertos y y estamos girando con con nuevo disco que presentamos en diciembre del año pasado que se llama Tridimensional. Eh, y... Tenemos, y, antes de que continúes que tenemos te, te, que com... <risa> <Dime>. <risa> <risa> <temos> que con <risa> no sé, con... comprometerte para que hagas un pequeño escrito con respecto a ese disco porque después publicamoslo en la nuestra revista Luanova. Vale. vale. ¿Sabes? Entonces, ¿qué qué qué quieres que os conté disco? Bueno, pues eso, dalle a entender, coñecer a toda a xente como será, pero que deore dicir que despois faremos unha recensión escrita ah, para poner eh, eh, na, na, na, na revista. Cando veñas aquí xa te explicarei con máis detalle, pero. Vale. Dille dille a todos os escoitantes onde se pode mercar que que que tracks leva eh, todo iso. Pois eh, eh é o último disco de Ila, sacámolo en decembro do ano pasado aproveitando un poquio a noso, digamos, periodo transitorio porque uh -huh. como sabedes, eh Ailá era un cuarteto de que tenía un instrumento que era un poquio secular, que era a trompeta y uh -huh. de de alguna forma pues pois, eh, o cambiar ese, ese instrumento por la zanfona eh cunha intérprete fantástica se chama Manu Fraguela, a luna de de Óscar Fernández, Óscar uh -huh. todo conocido por Óscar Cempés e unha rapaza moi noviña que empezou con nos con 16 anos e este ano xa cumpriu dezaito, por fin eh, eh, eh, entón é unha das músicas máis novas que están no panorama uh -huh. galego digá, dunha forma profesional eh, e um, sí. un poquinho ese foi o, o motivo de, de sacar un, un disco así tan prematuramente despois do, do último que fora San Solimón e eh, este tridimensional é o noso cuarto disco podes enmercar a través do de el eh, atendo Triskel que está aquí en Santiago de Compostela si queréis mercarlo puedes mercarlo a través de su web o sino también en nuestros contactos que es un buen momento para para partillar unhas unhas palabras e unhas conversas e unhas risas ou unha risa. Ademais que yo a, que, que yo asine de este este de próximo día domingo okay. que va a estar aquí, estaba en verlo sí. asinadese, entonces eso ter ter un, un disco asinado polos propios autores Hombre. non é por sí. que a cousa, non? Non, no, no, no. se máis valor, din, din. Mi, claro. no, é que é que o ten. Claro que bueno. si. Sí. Xan, eh Simo eu comentaba o asunto bueno, da xira veraniega, pero que en alguna cuestión, con certo remordemento, non sei, certa cosa, porque os incendios en Galicia este ano fixeron moito daño. Pois sí, a verdad que estamos en un verán para recordar, pero non polo bo, sino tamén por esas, esas gran, esa gran vaga de incendios que hubo polo por todo por todo o sur, o suled, o su, bueno, a zona de Ourense e a zona de Lugo, claro, claro. Sí, que foi que son as grandes masforestadas que temos aquí. Eh, fueron auténticas eh, desgracias, ¿no? Pues sí. algún tipo lle eh parecelo nas suas vivendas e e e de feito en los nosos conceptos sempre sempre recordamos a pues Toda esa xente que estuvo trabalhando un, un, a prol de de, mm. de, de, de do, lutar contra os lumes, lumes ¿no? De sí. lutar contra eso, sí, Exactamente. sí Exactamente, sempre recordamos pues, os brigadistas forestais os bombeiros, claro. a xentes de emergencias de protección civil mm. e eh, toda a ciudadanía que que a verdad que lo hitou contra os lumes mm. Sí, sí, sí mm. Bueno, pero que, quero decir que eu quería mencionar iso efeito de que pero pero que non vos nos no, no, no, no sitios donde estivestes eh, eh, non sei puidestes pues a actuar normalmente sin, ¿no? sin dificultades claro. si, sí, non actuamos normalmente houve así algún día que, sí. que bueno, de feito, este verán foi a primeira vez que eu recorde que suspendemos contratos con el a, pero non por este motivo, sino por la xulia eh, sí, ah, sí, sí, que, <laughs> claro. que, que tuvimos ese ese día que suspenderon moitísimos concertos en Galicia, o día que suspendeu Juan Luis Guerra, ah, pues eu sí. creo que se suspenderon como 50 ou 100 concertos en Galicia por culpa da, do mal tempo e tocou nos anos tamén bueno. Pero, bueno. Pero, pero polo tema do Lume en particular no, non tivemos que, que cancelar ningún, ningún incertidumbre, bueno, estivemos en zonas eh, calcinadas claro, pero xa bueno. estaba xa pasada xa pasara. a desgracia esa hora e eh, eh, seguimos con os Muy ben. Bueno, pero tragaste fume Alguna ocasión, seguro, como <risos> mellor para chegar ao, ao lugar sí. o, ao lugar sí, A verdad é que cando estás pasando por esas zonas O que menos pensas é no, no fume No sentido de... Sí. Pesa... Estás pensando na, na desgracia de, sí, de que... De, de moita xente Claro, e como quedou ese sitio arrasado, non? Se si cheiras fume, pois pues, é de menos vamos. sí x bueno, eh, entonces que, como tú anunciabas ¿no? a, anteriormente para falando do, do, do grupo pero tamén falando do, do, do traballo que, que, que, que tendes e eh, que se pode mercar cá, o domingo cando estedes aquí sí. eh, entonces esa innovación que lle puxe estedes ten moito que ver con un novo instrumento con un instrumento propiamente galego non si sí, bueno é un instrumento que, que ten a só orixe eh, eh, eh... As primeiras eh, iconografías que hai eh, son medievais e mm. posiblemente chegar a Galicia a través do... Posiblemente, non son un experto, pero a través do, do camiño, mm. do camiño de Santiago. Eh, eh, é un instrumento que evolucionou moito, pero que tamén conserva a súa parte... Conserva a súa, como é dizer, ancestralidade, non? Na forma de tocarlo e na forma de, mm. de construílo e de mm. interpretálo. Entonces, eh, digamos que de alguna forma cada vez que hay un elemento novo nun grupo, nun proxecto sempre hai que de alguma forma recalcular gra as gravidades, no, que se xeneran as sinerxias que se generan entre os elementos desse grupo. E un poquiño foi o que nos tocou neste disco, que ca de Manufraguela Fraguela, eh pois pues un poquiño cambio atímbrica dos instrumentos solista que tiíamos e ademais como xa tiíamos que xa queríamos facer un disco coral, eh, onde participasen as agrupacións folclóricas aquí, as máis representativas. Bueno, intentamos facelo con todas, pero claro, somos, son tantas as agrupacións claro. que, que o final, bueno, eh, eh, as máis cercanas, as máis próximas, as que máis cariño temos, as que as que estaban máis de man, eh, foi a que grabaron este disco. Pois, estuvo Cantigas Agrimos, estuvo Ulteia, estuvo Fiadeiro, estuvo tamén Cantigas e Flores, eh, eh, un pouquinho foi o que mm -hmm o que estivemos facendo neste novo disco un disco coral e con moitos temas que son conocidos, auténticos himnos de, das pandeliteiras e tamén alguns temas como nos gusta meter a nos, pois un poquinho máis conocidos como é un canto de arrieiro ou é un romance tradicional neste caso e yeah. eh, yeah, ademais sea, eh. compartindo algún aos exercicios con persoas, con persoeiros que vos crededes e apreciades <coughs> moitísimo. O cordome, bueno, bin, bin por aí a a vosa participación con Durindaina, non? Que Si, sí, este fin de semana, este fin de semana pasado, si, sí, mm. estivemos no, no Festival Maré que se celebra aquí sempre a finais de na, na ciudad de Compostela mm. a finais de, de setembro, sempre se celebran nas mesmas datas e un poquinho a idea que, que nos dou o seu director artístico que é Víctor Bello uh -huh. eh, foi de, de facer unha foliada convidando o grupo Durindaina que como ben sabedes pois foi un grupo daqueles dos anos 80 uh -huh. dos primeiros dos grupos de gaiteiros dos anos 80 que lle deron un, un poquinho a volta o tema de, de, de varias gaitas xuntas de, de, de, de facer repertorios xa de gaiteiros bellos uh -huh. de... Mm, de bueno, de de dar unha voltina, ¿no? Y, mm -hmm. y esos grupos que de alguma forma xa pertencen son un, un legado e un patrimonio claro. do, dos galegos porque fixeron auténticos himnos, mm. como pode ser, bueno, eh, eh o Sen ou o Paso de Mayou ou cousas eh, hinos de gaita, non, que osendía siguénse tocando e eu creo que estes grupos en concreto do foi o dos que dos que foi capaz de de, de transmitir este, este ese legado dos gaiteiros. E entonces, pois, dá unha forma transitamos do grupo dun grupo que é un lexendario eh sí, sí, pola súa sí, sí, sí. importancia eh e uh -huh. nós que somos pois pues, dos últimos grupos así, dos máis novos que ah, hai no panorama galego e tocamos unha peza xuntos, entonces quedou como unha un, un concerto moi moi moi moi bonito, moi fermoso, moi como diríamos sí. mm, Bueno, para recordar, echo veo unos muitísimo, eh, e sí, sí, a gente sí, bailou, esas que... sí, bailou Sei sí, sí, que sim, sí, que vi, precisamente nas redes algús bailando chovendo de dinheiro. Sí, sí, sí, sí. sí, Pero também, também teño que felicitarte ou felicitar a to, o grupo os, os cuatro, non? Que sois cuatro jora. Agora somos cuatro, sí. sí, sí, por... sim. Sempre somos cuatro, sim. Bueno, porque também estivestes eh me eh, eh, dame impresión que que também des outro outro grande eh, Non sei, Tenorio, non? Como, perdón, non entendí Estuve en Tenorio, non? Ah, si, sí, estuvemos, o día 13 Estuvemos na festa do, do Do Millo e Ovo En Cotobar, en Tenorio Si, sí, en Tenorio, sí, sí, ali en Tenorio. Da zona dos, dos, dos, dos Outelo e de, da Terra de Gaiteiros Si, si, si e nada, moi ben tamén, tamén nos choveu e tocamos eh, tocamos de barxo, eh, montamos así desmontamos o equipo, montámolo así como pudemos debaixo dunha carpa onde estaban todos os comensales a liga Comillo de Cobo e, e tocamos e a xente bailou muitísimo e moi agradecidos de que non porque non, normalmente en estas condicións cando chove, pois suspenden a días, bueno, suspendense a días os concertos, uh -huh. pero nos quisemos facelo porque a xente estaba esperando pola nosa actuación eh en un plis plas cambiamos de ubicación, puxamos debaixo da carpa e eh, tocamos. E a xente agradeceu-nos agradeceu moito e... E vos disfruta disfrutaste descarro. Ah, hombre, porque tocar, a veces, eh, vou vos decir unha cousa tocar a veces así co do público, sabes? Sí. Non nos escenarios aí arriba, como se si foras un tal. Tocar a pé de rúa sí, ah, sí, co sí, público sí. viante eh, vendo as súas caras, sú, os seus sorrisos, como disfrutan eles vendo que ti estás tocando de verdad, no? Claro. E... Eh, eh, a enería eso eso non hai nada, creo, sí, nada eso, eh, eso é impagable claro, claro, eso impagable claro. eso eu creo que para lá é un é un somos un grupo de de de de ese, de, de esa enerxía de ese tipo sí, de, sí, de sí. tocar de concertos pero co público diante e eh, entre o públicos sabes ah, de claro, claro. eh, sodes un grupo de terra claro. sí sí, sí. Non, non nada de espectáculos, no, bueno, de fogos artificiales. O, o, o espectáculo dáse dá precisamente participando e comp compartindo, non? Que, eh, o, que o que estás sí, dicindo ti, non? Si, eh, eh, si, sí, se... sí, é o concerto. Os concertos eu penso que deberían, debería ser unha palabra que se utilice para certos tipo de música e si non para outras. Mm -hmm. eh, por, por la súa, digamos, significado, non? O eh, feito de chegar un acordo, o, o concertar, Mm. O facer un concerto é, é concertar É chegar a un acordo Primeiro entre os músicos que estamos ali no escenario claro. E despois co público sí, sí, sí. Claro. E iso é un fenómeno é, Puramente claro. humano sí, sabe? Sí, Non é... <risas> Relación social, vamos Exactamente, comunitario <risa> y ademais, sincronizando os corazóns Pero eh, feito a man Pois iso é o que temos que transmitir Precisamente aos nosos escritantes Que nos que irán vir a visitar Precisamente o domingo que ven Aí diante da Asociación Rosario de Castro eh, Para que uh -huh. poden disfrutar Non somente da música tan Son tamén da paella Que tamén se, eh, tamén, tamén claro. cunyado, se. Uh -huh. Vades a disfrutar co, coa participación participación popular e eh, cos nosos rapaces que te, moitos están desechando abrazarvos e eh, participar con vosotros e algún seguro que hasta se anima a, a coñer a gaita a estar a tocar con vosotros Pois nós pois, eh, faremos o posible para que o paseres moi ben, moi ben e, e conocer as, as novas incorporacións da asociación que eles nos conoceranos a nós, y, y y bueno, y aproveitamos porque nos o día anterior estamos en Manresa mm. que vimos a, a, fira, a sí. fira, de Manresa. A fira ¿no? Sí. A fira Mediterrània, Que A fira Mediterránea, sí, sí. entonces eh ya de camiño antes de volver a Terriña, pues facemos unha parada obrigada para visitar vos ah, e para facer la festa aquí en Cornellà. Va dese ser moi ben en Bueno, a li na fira xa sabes que va dese ter moito éxito porque nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. É, Por tanto, pues, tú... eh, eu talismán sei que sodes porque sempre dás moitísima sorte, sempre sempre mm. É falar con vos e pasan cousas boas sempre Pois, a, a verdade é que xo agradecemos vale. Pero no vale. nos eliximos ben as persoas Con as que, que falamos mm. entonces Por o feito de que mm, es, Sodes vos, eh, en realidade pues, Eu to, meto así como un pequeno uh, <risas> Pero a verdade é que sí Que vos sodes eh, merecentes Merecentes, sí, sí señor oh. Porque oh. ademais Cando eles tocan Vi están eh, tocando e sente o so corazón do contrario. Claro que si, sí, sí. claro. eh, Pois eh, agradecerche muitísimo esta pequena eh, conversa que tivemos que, que te incomodamos que seguro que estarías ensaiando ou facer algunha cousa, é verdade que para nós é un prazer e unha honra Terte aquí, uh -huh. cada vez que nos afrontamos contigo, eh, tamén dis disfrutamos coa vosa música. Non, o prazer foi meu e e para a honra tamén é nosa sempre porque vos acordedes de nós cada vez que vamos aí e eh, non temos palabras para agradecervos o, o, o, o traballo que facedes. Vale, vale, tamén ti, tamén ti, tamén, vos tamén te traballades. Eh, apertas saudosos para todos, e eh? un, un abrazo para, para ese equipazo que, que, que, que seguides trabalhando, dando a conhecer a nosa música fermosísima. Pois pues nada, eu... Eh, vémonos o día 12 vale. Invito a todos os radio-ouvintes que, que veñan A, a paella vale. eh, Se si queren escoitar un pouco de música Estaremos botando Unhas xotas, unhas muñeiras, unhas mazurcas bella, Todo eh? para bailar Ben, pois apertas Outra vez, Xan Moitísimas, Venha, gracias. Moitísimas gracias Hasta logo chao, chao. Despedimos a Xan coa súa música Que ten sí. preparado Venga, aí vai Thank you. es como un toque